Boom, boom, boom, everybody say way-oh. Way -oh. A Boom, boom, boom, everybody say way-oh. Alltså, what were I supposed to A Boom, boom, boom. Hey, what were -oh. nah. no, no, I supposed to say? But you said way-oh. When? No, no, no. Boom, boom, boom, everybody say way-oh. God. Okay. Alltså... Men, alltså men jag efter, ensint. jag säger boom, boom, boom Everybody say way-oh well. Jo men jag alltså säger... när och, och... Nej jag, efter jag har sagt way-oh Ja säger... men ska jag säga f Alltså ska jag säga boom sh, Boom, boom Nej jag Boom, boom, boom Everybody say way-oh well. Nej men, men där ne skulle ha varit redan Kaj Men jag vet jag ja, var... men är jag... Vi kiter i det här, Nej, här vänta, nu du är Ja varför? men nu börjar jag säga Ja men då, Det gick. har varit och farligt Det har varit och farligt nu Och välkomna till Radio på Programmet som på ett målande och ärligt sätt Säger precis vad det tycker <laughs> vad menar du Kai? <laughs> Nå, äh, du Ted Till exempel, så luktar just nu Som en shithusdörr på en räktrålare Tack Kai, det var snällt Nå, Ja, men ärlighet vara längst När du är ful v Vadå? Just det men det är skillnad på ärlighet och elakhet, Ted. Nej. Och ful, det är ju som det mest subjektiva adjektiv som man kan klicka ur sig. Ful inuti och ful utanpå. Du ser ut som om du skulle ha dött i förrgår och legat i gästsvamp och matolja sedan dess. Och helt objektivt, där har du, Kai. Ja, men och, om du luktar så inte kan ju... Ted, om, om vi nu har en sån här grej idag Att vi inte visar känslor här i studion Att vi håller oss lugna Så kan vi brottas sen fast och inte nu Okej okay. Fred Vad? Hej, vad är det där? Kai, titta! Spring ut! Ingen gång! Vägen! Ska. <entscheiden> vi, vi måste bort härifrån! Kai, titta! Det är borta! Vi måste slänga bort headsetet Kai! Det är borta! <totid> Men såg du samma sak som jag just? Ett spöke, det var ett spöke! Men det kom bara som helt plötsligt och sväva där vid datorn. Men det finns ju spöken, Kai! Ja, men så sa du ju om Jocka i och Jocky åt tills du träffade honom. <skratt> och du såg ju det själv, det var ju där! Med ett vitt lakan över sig! Oh, nej! Men, Kai, nej, nej, nej, nej! Vi, vi inbillar oss. Oh. Om vi bara har ätit så lite Omega 3 så vi helt enkelt... Vi såg fel att det var bara i fantasin. Ja, nu, jag vet inte, men... Det Det råder valfeber i Finland. Man kan knappt svänga på huvud utan att mötas av en leende Timo Soini som vill att just du ska sluta tala svenska och rösta på honom. Men i tjumundan bakom de stora partierna, Centern, SDP och så vidare finns en massa små partier som kämpar för att göra sig kända. Näst i Radio Pleppus ska jag, Kaiser Kaxiliakus, snabbt bekanta mig med några av dem. Vittoskriptan Jingel borde vara på redan. Det första partiet jag ska undersöka är Karkipartiet. Birger Kloetta, du är informationsansvarig för Karkipartiet. Kan du snabbt förklara vilka frågor ert parti prioriterar? No, vår främsta valfråga så rör innehållet i lauantajpussi att vi vill att det inte ska förändras. Att till exempel de här, de här salmiakbilarna så de måste nog finnas kvar. Var står det till exempel när det gäller miljöfrågorna? No. Egentligen så har vi nog bara det här med i Taipursi. Till exempel de här två. Karkipartiet har alltså en uttalad linje och tydliga mål. Men kommer de att få mandat i riksdagen? Jag talade med partiledaren från Plurring. Nå, no, det är upp till väljarna, men så mycket kan jag nu säga att om den där von Anka kommer in så då kommer jag att äta upp min hatt. Det andra partiet jag ska undersöka är förelsedagspartiet. Partisekreteraren Hurra hade nära berättat om partiet så här. Jag är ju inte bara partiledare, utan också gift med en labrador. Älskar dig också, Cindy. Och om mitt parti kommer in i riksdagen så lovar vi, ja visst, att alla ska skjutas på en skottkärra fram i hundrade år. Varför ska man då rösta på ett parti? Att vad har ni för hjärtefrågor? Nå, no, man får presenter och torta och så blåser vi ut ljusen på arbetslösheten och blundar och önskar att åldringarna ska få det bättre. Har du något att tillägga? Jo. Det här var bara två av de många små partier som finns där ute. Jag heter Kaisa Kaxiliakus och återkommer snart med nya inblickar hos ännu fler partier. Så. Vi måste ju ha inbillat oss Kaj Alltså jag är inte säker på någonting nu längre Du lyssnar på Radio Pleppo med Ted och Kaj Och vi är lite förvirrade ja, I början av sändningen här så var vi helt säkra Jag och Ted på att vi både hörde och såg Ett spöke här mm. i studion mm. Och då har vi som en sån här övervakningskamera här som Yle har installerat För det börjar plötsligt försvinna så mycket sinitarra Men nu då vi tittar på det här bandet som kameran spelar in Så varken syns eller hörs någonting konstigt Så vi börjar tro liksom att alla lyssnar under sökningar och enkäter har rätt Och att vi faktiskt har fel i Hovo Och som det här... Där är det igen, Kaj! Ja, gode Mose, om det där är en hausinaktion, så är nog jag från Simiton! Kaj, spöket rör sig, det kommer närmare! Vänta nu, vänta nu, vänta nu, titta! Spöket ser ju jättesorgsigt ut. Det är ett spöke, Kaj, det är inte ledset, det är lisfärligt. Men vänta, vänta Ted nu, vänta, vänta. Om, om, om det kanske är så att spöket vill säga någonting till oss Ted, att om, om vi ska försöka prata med dig istället Jo, då hälsa från mig Kai, för jag är farifrån nästan... Då där hör du, kolla nu, snart hugger det halsen av oss Nej men, nej, nej, inte det nu, det är ju helt fredligt att Det är säkert törstigt, kolla nu Det visar ju på munnen, det vill ha någonting att dricka Ja, men... Här, Spöket, ta en tripp Nej men Kaj, ge min tillhållig tripp till Spöket ja, Men du så alltså, du klarar dig Kolla, nu Spöket dricker Det dricker Ja, Spöket var törstigt Nu ser han mycket gladare ut Aha, Spöket skjuter på oss! Men lågna ner dig nu, han stampar ju på sin trippa. Som tittar nu bara, alltså han Han ger oss någonting Ett papper Ett pergament Alltså vi får som meddelande från andra sidan graven oh. Alltså det här kompenserar ju och motsvarar ju på ett bra sätt den där Jörn Donner-intervjun som vi aldrig fick. Ett äkta det spöke i studion under direktsändning. Ja. Vad står det på pappret, Kai? Det, det, står, det står att spöket har varit spöket shit länge och att det har helt otroligt tråkigt och att det skulle vilja se på tv eller något. Står det inte mer? Nej. Står det ingenting om hur det är att vara ett spöke eller liksom om livet efter detta? Eller så? Det står ju ingen mer. No, men varför kom det hit då? Men det står ju här. Det, jag sa ju att det, det har tråkigt det här spöket. Det vill ha underhållning. Men hur ska vi kunna underhålla ett spöke? Tror du att spöken gillar kämpt om kakka och kille? Naturligen. No, tydligen. Medeltida berättelser en fartfylld lärorik radioserie för unga pojkar. Allsnitt 213 Det stora vinterkriget. Drottningen vaknade av kungens Våldsamma nysningar Han steg omedelbart upp för att hämta en näsduk Men medan hon var borta Han kungen nysade sönder sängen Och hostade i en tjänare yes! majestät, I fyra dagar hade förkylningen Bara blivit värre Tronsalen var nerklottad med snor Alla viktiga papper dröp av slem Och snart var det dags för vinterns höjdpunkt Nämligen det årliga snöbollskriget Mellan adeln och bönderna Havläkaren Filippa förkunnade att kungen led av den svara spanska hästflonsan och beordrade honom att skippa Snöbollskriget för att inte bli ännu sjukare. Kungens skrek att han var på bättringsvägen, hostade slemme vid havläkaren, sparkade bakut och rusade ut från mottagningen i galopp. <skratt> Snöbollskriget hölls på stadens torg Ledaren för bändernas lag Drängen Jod Stewart Höll ett brandtal till bänderna Om hur de detta år skulle kämpa tappert Och ta hem segern they may take our life, but never take our Det adliga laget leddes av kungen Som hade tappat rösten Och kraxade fram en sång Om att man skulle visa bonddjävlarna Vem som var bäst I'm a virgin, I'm Kampen började och bänderna satte igång med en rasande attack, kramade hårda isbollar och slängde så många de han. Kungens lag skyddade sig med guldschildar och stormade fram över torget, satte snö i nacken på bänderna och tryckte deras ansikten i drivorna. Drängen George Stewart såg hur hans mannar föll en efter en och skrek efter bändernas hemliga vapen. En katapult rullades in på torget och slungade iväg en lavin över kungens lag som skrev ...och krek när deras frisyrer blev förstörda. Nu är goda och dyra och något måste göras. Kungen klappade i händerna och in på torget skramlade genast Adens hemliga vapen. En fruktansvärd robot med enorma händer som kramade tusentals snöbollar... ...och hade en enorm snökanon mellan benen. <skratt> Bönderna tittade skräckslagna på detta vidunder som adeln köpt för pengar som de stulit från de fattiga och deras egen hemgjorda katapult bleknade i jämförelse. Ladd Härtigarna och grevarna skrattade rått när kungen visade fjärrkontrollen som skulle aktivera roboten. <skratt> Men då fick kungen en kraftig hostattack och fjärrkontrollen flög över torget och rakt in i händerna på drängen George Stewart. <skratt> Drängen tryckte och roboten mejade omedelbart ner alla grevar och härtigar Sprutade snö över allihopa Och avslutade med en 200 kilo kungen mitt i pungen Bönderna hurrade och firade med skumvin och sex Men vad hände med drottningen? Hon letade resen efter sin man, gick vilse och blev pökad av en geti. Medeltida berättelser presenterades av Utbildningsstyrelsen. Här finns tunnelbanan. Här finns Mickey D. Här kostar en espresso 50 spänn.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 Har hänt. Ja, de säger ju att det var brian som råna korsken. Vad? Vilket jävla skitsnack! De känner inte brian! Berkeles mulan var nu inte en sån pupo! Ja, men håll käften, fashan! Smulan! Läpp pepp! Smulan! Läpp pepp! Smulan! Läpp om varunten! Men du kan inte vara med venom! Fattar du inte, smulan, att han är farlig? Du vet ingenting om, kärlek, fashan! Inget ingenting! Vet är om att att den är överdos? De vet inte om man kommer att vakna. Pappa, krama mig pappa. Ja men Gladdis lilla gumman, vad hände igår? Pappa jag minns inte. Men när jag vaknar i slussen, vad tror såna in och ut? Abu, kolla vilket fett schysst Sånt skulle man ha. Och glömde. jag har inte ens råd med nya pjöl. Chilla nu, så här gör vi Pixel, vad fan gör du? Kom igen, var en lirare Vi sticker Skottar! Shit, det är Söderström, vi drar Fan i bilen Jävla duschrångkare Biltjuvar Förort Tja Penelope, vad gör du här? Inte du i plugget? Ja, jag, jag kände inte för att gå idag. Ja, men hur är det riktigt, vännen? Nelson, det är liksom det typ, det är precis exakt det. Hallå, jag behöver hjälp. Hur är det med honom? Förlåt, men hör ni till familjen? Uh, vi kan säga att jag är ofrivilligt inblandad. Uh, Venom ligger i koma och du får inte störa honom. Jag måste gå min runda. Här ligger du nu Venom. Vi har aldrig träffats förr men jag vet allt om dig. Och du ska ge fan i min dotter. Brian, ja, jag tänker behålla barnet. Är du inte klok? Du kan ju inte ha en unge. Du kan ju inte ens hålla ett enkelt knä. Brian, vi är faktiskt två om det här. Glöm inte det. Ja, men jag kan inte bli farsa, Penelope. Det fattar du väl? Är du dum i huvudet? Tänker du bara på dig själv? Penelope, okej. Okay. Du har schyssta spirer, men du vet inget om verkligheten i förorten för fem spänn. Dra åt helvete, Brian. Pappa, ring inte! Ja, men Gladys, du fattar väl att om du har blivit våldtagen så måste jag ringa polisen! Pappa! Ja, det här är Charlie Söderblad. Jag vill anmäla en våldtäkt. Äh. Gladis, vad gör du? Pappa, lyssna då! Du lyssnar aldrig! Lyssnar nu för ingångsskull? Okej, okay, Gladys, jag lyssnar. Jag blir våldtagen av ett uf! Brian, vad gör du? Varför packar du väskan? Brian! Men prata med mig, Brian. Jag sticker, Penelope. Va? Vad säger du? Sätt mig, Penelope. Jag sticker nu. Men barnet, Brian, barn. Det är inte min unge. Vad är det du säger? Du kan inte lämna mig. Brian, vart ska du? Jag lämna förorten, Penelope. Jag drar till Oslo. För där finns i alla fall en framtid. Nästa gång i förorten. Brian har lämnat mig Nelson Ja men Penelope Det, det är en sak Vad är det Nelson? Det är kanske inte Brian som är pappa till ditt barn Äh hey, mannen jag känner jag dig? Jag hörde att du ska till Oslo Och Vad angår det dig? Jag har hälsningar till dig Från Venom ah! Fan han stack mig Det här är Radio Pleppo med Ted och Kai och vi hoppas ni har lyssnat idag för det här är en minst sagt historisk sändning, en milstolpe i Radio Pleppos historia. Mm. En cyniker skulle säkert nu då fråga om det här alltså har varit en rolig sändning. Och till honom vill vi då säga att spöken faktiskt är skithemska. Att hur ska man kunna vara rolig när man som är skrämd allt från vettet? Vi har alltså haft ett äkta spöke på besök här i Pleppostudion idag och det har varit... <skratt> <skratt> <skratt> där, där är det, du, är det! <skratt> Jag blir aldrig van med det här. Det är obehagligt faktiskt. Ja, nu är det alltså det här spöket här. Mm. Och vi vet nog redan att det här spöket inte vill oss illa. Att det har kommit hit till oss för att det helt enkelt är ensamt och har tråkigt. Spöket, vi har sändning nu. Men vi har satt fram en tv och dvd åt dig i kontrollrummet. Så du har någonting att göra så länge vi arbetar. Mm. Och efteråt så kan vi äh, göra något kul. Vi kan föra på geasma eller... Eller, eller något sånt. Mm. Ja. Nu får han genom väggen. Tror du han får igång tvn på egen hand? No, säkert. Vi måste ju fortsätta med sändningen. Det är ju ännu tid kvar. Och vi har mycket att tala om. Mm. Finland är ju mitt i pågående riksdagsval. Ja. Och vi ska ut på stan. Vi har träffat en, bland annat Vänsterförbundets... Och det grönas... Och, <skratt> alltså har jag fel, eller sitter spöket där i kontrollrummet nu och tittar på den där kärleksscenen i filmen Ghost? Alltså den där scenen där Demi Moore liksom älskar med spöket av sin man. Hörs det i sändningen? Ja. Men gå och säg åt honom att han måste ha lägre oh, volym. Men Kajten, gör ett spöke. Men var nu, inte en popo? <skratt> Hej. Förlåt. Men du måste sätta lägre volym. Åh. Oh. Fy kaj! Alltså spöket har som slängt av sig i lakanet. Det är som helt klibbet av äktoplasma överallt. Men hemska sak. Men dra ur sladden eller vad som helst. Inte kan han ju hålla på så här. Även om han är odöd och ensam och osalig. Okej, okay, men jag går dit. S sorry är det köksböken. Men det är sälldigt. Kommer du att dra ut sladden? Bra, okej. Okay. Ah, ah! ah! Men, vad händer nu Spöket springer för Att du ska få luckor så på blå krossa Spöket springer framåt <skratt> i varje. Kan till se att se på TV. Okej, spöket. Spöket. Du får se på TV då. Men inga mer sånt här. Du tänt sett sladden igen. Okay, okay. Men spöket, du måste ju bara förstå att vi inte är vana att vara med spöket. Okej, okay, spöket. Kom med hit så så får vi och sätter, jag sätter ju Sen tar du på play där, så där. Är du okej okay, Ted annars För studion ser ju ut som om ja. Axel Rose skulle ha övernatt det här Hörsaken ja, är ju att vi fick lugnat ner spöket Och, och att vi kan fortsätta Jaha <laughs> Alltså vi måste ju bli av med det här spöket På något sätt Det finns ju bara en person du kan ringa till mm -hmm. Tänker du också på den där låten Hugo are gonna call Klaus Werner. Så här i valtider är det lätt hänt att små partier faller i glömska vid sidan om de riktigt stora. Därför har jag, Kajsa Kaxiliakus, idag lyft fram några av dessa mindre politiska rörelser. Här följer ännu ett par. Vittoskripten Jingeln borde spela redan. Det tredje partiet jag ska bekanta mig med är Se upp i backen-partiet. Och jag står här på toppen av ylläs med partiledare Kucko Fläng. Berätta om ert parti. Nå, no, vi vill ju främst att folk ska hålla sig undan när jag kommer med min snowraser. Nästa parti är oboy partiet Partisekreterare Petsi Pajero sa så här tidigare idag. Vårt parti är nog sådär ganska helt vanligt att... Uh, stödet och stödåldringarna och drick och boj. Näst fäste jag min blick på det helt nybildade Quentin Tarantino-partiet och jag träffade informationssekreteraren Nautor Stond inne på deras kontor. Nå, no, vårt parti tror jag att det bara finns ett sätt att lösa alla samhällsproblem och det är genom att skjuta sönder och det sjätte och sista partiet jag undersökte var Spädbarnspartiet. Vilka frågor tar ni fasta på i er kampanj? Ska Finland gå med i NATO? Efter denna snabba översikt av en del av de många små partierna som finns där ute återstår bara att önska lycka till, till alla kandidater och uppmana alla lyssnare att gå och rösta. Nu fortsätter Radio Pleppo. Jag heter Kaiser Kaxiliakos och är en crazy bitch. Va? har du ändrat texten här i mina papper? Det här är Radio Pleppo med Ted och Kai och idag har vi problem från andra sidan graven. Det är ett spöke här som förstör vår sändning och som ni hör så sitter det just nu och tittar på den där kärleksscenen från filmen Ghost liksom på Loop. Klaus Wanner! Ja Klaus Wanner det, det är bra vi vet för att vi ringde ju till dig och men... Du är faktiskt nu vårt enda hopp. Det är helt... Jag täcker dit i killar. Jag är ju djurexpert men vet också en hel massa om spöken och gastar. Men vet mm. du hur man fångar dem? Jo, ja, min mamma lärde mig att vara listig. Hon sa så här: Klaus Werner, två saker ska du alltid minnas: Anfall är bästa försvar och gif dig aldrig med din kusin. Och ni sa ju att spöket kan gå genom väggar. Ja. Jo, ja, det är nästan för enkelt. Vi behöver bara lura spöket och komma in hit genom väggen. Och så står jag med min spökfångarlåda tryckt mot väggen. Och så går spöket in i den. Och är fånget <laughs> easy as smart. Vad är det för spökfångarlåda? Alltså är det som någon radioaktiv eller, eller någonting religiöst? Eller hur funkar nej, det? Nej, nej, nej, nej. När det gäller spöken så är Tupperware det enda som funkar Det är så tätt och starkt att spöket inte har en chans att ta sig ut Okej, men Ted, om vi stänger av strömmen till kontrollrummet Så då släcks ju tvn och då kommer säkert spöket hit Precis mm. som det gjorde förra gången mm. ja. eh, Klaus, och, om du står där redo med burken men så... Okej, är ni beredda? Jag kommer att dra ut strömmen Okej okay. Tre, två, ett Han borde komma nu när som helst Nej, det kommer! Ja, jag fick det! Det är i burken nu! Jag till med inte och, och, och, Bra! Vattenlampa! Fick det skära <laughs> ja. i Ja. Vi fick det killar Kolla, <laughs> kolla Jättebra. Stick du stygas spöket stick Och det stygga spöket stack ja. Kolla ja. genom locket ja. Vad argt det ser ut Oj tack Ghostbusting klaus värld Alltså fantastiskt Men vart ska vi sätta den här burken nu de är spöket Så att ingen levande själ någonsin kommer att hitta det Och släppa ut det Kai, vi sätter den i Radio Vegas arkiv För modern musik Jättebra! Klaus, du räddade dagen ännu en gång! Jo, det var bara roligt! Jag tänkte att jag har fått ett smök i mina mackar och jag hade fått